13. A udvaron csendőrök álltak. Visszafordultam. Nem tartottam ugyan valószínűnek, hogy már is felfedezték az eltűnésemet, mégis úgy határoztam, hogy egyelőre inkább kerülöm a vasutat. Amilyen keveset számítunk, amíg a lágerben vagyunk, hirtelen olyan értékessé válunk, ha megszökünk. Amíg ott vagyunk, még egy darab kenyeret is sajnálnak tőlünk. De ahhoz, hogy ismét elfogjanak, semmi se drága. Erre akár századokat is mozgósítanak. Felkéreckedtem egy teherautóra, az vitt el egy darabon. A sofőr szitta a háborút, a németeket, a francia kormányt, az amerikai kormányt, meg az Istent. Viszont megosztotta velem az ebédjét, mielőtt letett. Egy óra hosszat gyalogmentem tovább az országúton, míg a legközelebbi vasútállomáshoz nem értem. Mivel már megtanultam, hogy ha az ember nem akar gyanút kelteni, nem szabad bujkálnia, első osztályú menetjegyet kértem a legközelebbi helységbe. A pénztáros habozott. Mivel tartottam tőle, hogy a papírjaim után fog érdeklődni, megelőzésképpen ráförmettem. Elképett, elbizonytalanodott és kiadta a jegyet. Betértem egy kávéházba, hogy ott várjam meg a vonatot, amely egy óra késéssel csak ugyan megérkezett. Sikerült három nap alatt Helen lágeréhez jutnom. Egy csendőrre, aki megállított, németül ordítottam rá, és az orra elé tartottam Svarc útlevelét. Rémülten hőkölt vissza, és örült, hogy békén hagyom. Ausztria Németországhoz tartozott, és egy osztrák útlevél már olyan hatást tett, mint hagestapó a lenne. Különös, hogy mi mindenre volt képes a halott Svarc okmánya. Sokkal többre, mint egy ember. Egy darab nyomtatott papír. Helen lágeréhez fel kellett mászni a hegyre. Reketje és rozmaring bokrokkal teli hangás erdőn vágtam keresztül, Délután értem oda. A láger drótkerítéssel volt körülvéve, mégsem hadott olyan vigasztalanul, mint Löverne, valószínűleg azért, mert női láger volt. Majdnem mindegyik nőnek turbánszerűen megkötött tarka kendő volt a fején, és színes ruhadarabokat viseltek. Ettől látszott a láger szinte gondtalannak. Én az erdőből legalábbis annak láttam. A látvány hirtelen elbátortalanított. Mérhetetlen vigasztalanságra számítottam, amelybe majd úgy török be, mint egy donkióte vagy Szent György. És mégis úgy éreztem, hogy itt egyáltalán semmi szükség rám. A láger elégedettnek látszott. Ha Helen itt van, valószínűleg régen elfelejtett. Nem bújtam elő az erdőből, megpróbáltam kiokoskodni, hogy mitévő legyek. Alkonyatkor a kerítéshez jött egy nő. Aztán mások is csatlakoztak hozzá. Nem sokára egész seregnő állt a kerítés mellett. Mozdulatlanul álltak, és alig váltottak egyet -egy szót egymással. Semmit sem látó szemekkel bámultak keresztül a drótkerítésen. Az, amit látni szerettek volna, a szabadság nem volt ott. Az égbolt ibolya színű lett, az árnyak egyre feljebb kúsztak a völgyből, itt-ott már elernyőzött lámpákat is lehetett látni. A nőkből színüket vesztett árnyak lettek, mintha még a testüket is elvesztették volna. Sápat, alaktalan arcok lebegtek szabálytalan sorban a drót mögött álló kétdimenziós fekete szilüettek fölött. Aztán lassan ritkulni kezdett a sor. Egyik nő a másik után hagyta ott a kerítést. A kétség órája elmúlt. Később tudtam meg, hogy a lágerben így nevezték. Már csak egy nő állt a kerítésnél. Óvatosan megközelítettem. Ne ijedjen meg! Szólaltam meg franciául. Mitől ijednék meg? Kérdezte egy idő múlva. Kérni szeretnék magától valamit. Fölösleges kérnete, disznó! Felelte. Azt hiszed, nem tudom, mit forgatsz az ostoba fejedben? Hiszen egyében se jár az eszetek. Rábámultam. Miről beszél? Ne tettesd magad ostobábnak, mint amilyen vagy. Menj a fenébe és elégítsd ki másútt a kéjvágyadat, te átkozott. Hát nincsenek nőstényeitek a faluban. Muszáj itt ólálkodnotok, nyomorult disznók. Rájöttem, mire gondol. Téved, mondtam. Egy asszonynal kell feltétlenül beszélnem, aki itt él a lágerben. – Mindnyájatoknak az kell. Miért egyel? Miért nem kettővel? Vagy mindjárt valamennyivel? – Ide figyeljen, – mondtam. – A feleségemet keresem. Feltétlenül beszélnem kell a feleségemmel. – Igazán? – a nő nevetett. Nem látszott haragosnak, csak fáradtnak. – Megint egy új trükk. Minden héten kitaláltok valami újat. Most járok itt először. Ahhoz képest már egészen kitanult vagy, menj a fenébe. De hát hallgasson már meg, mondtam németül. Szeretném, ha megmondaná egy asszonynak a lágerben, hogy idejöttem. Német vagyok, magam is be voltam zárva, Lövernében. Nicsak, mondta nyugodtan a nő. Németül is tud, Átkozott elzázi! Dögölj meg szifiliszben, te gazember, te is meg az átkozott társaid is, akik esténként idejönnek. Dögöljetek meg rákban egytől egyig akármivel is hitegettek bennünket. Hát egyáltalán nincs bennetek érzés, disznók? Nem tudjátok, mit műveltek? Hagyjatok minket békén, hagyjatok minket békén, mondta hangosan és keményen. Nem elég, hogy bezártatok bennünket? Hagyjatok minket békén, kiáltotta. Hallottam, hogy többen is közelednek, és gyorsan visszaugrottam az erdőbe. Egész éjszaka ott maradtam, nem volt hová mennem. Feküdtem a fatörzsek közt, láttam, hogy minden lámpa kialszik, aztán megjelent a táj fölött a hold. Sápat volt, mint a fehér arany, és már magával hozta az ősz ködjeit, páráját és hűvösét. Reggel aztán megint lementem a faluba. Sikerült találnom valakit, aki az öltönyömért adott egy kék szerelő overált. Visszamentem a lágerhez. Az őrségen azt mondtam, hogy a villanyvezetékeket kell megvizsgálnom. Elég jól beszéltem franciául, így aztán minden további kérdés nélkül beengedtek. Ugyan ki akarta volna önként betenni a lábát egy internáló táborba. Óvatosan bejártam a láger utcáit. A nők függönyökkel rekeszekre osztott nagy katújákban éltek. Mindegyik barakban volt egy alsó meg egy felső szint, s a közepükön folyosó húzódott, kétoldalt függönyökkel. Sok függöny félre volt húzva, látni lehetett a rekeszek berendezéseit. A legtöbb rekeszben csak a legszükségesebb holmit tartották, de akadt olyan is, amelyiknek egy kendő, néhány képes levelező lap, vagy egy fénykép némi egyéni jelleget adott, még ha szegényeset is. Mikor végigosontam a félhomályos barakkokon, a nők abba hagyták a munkát és rám néztek. Íreket hozott, kérdezte az egyik. Igen, valakinek, akit Helennek hívnak, helen baumannak. A nő elgondolkozott. Odalépett egy másik. Nem az a náci szajha az, aki a kantinban dolgozik? Kérdezte. Az, aki az orvossal kurválkodik? Helen Bauman nem náci, mondtam. Az a kantinban dolgozó szajha sem az, felelte az első nő. Azt hiszem Helennek hívják. Nácik is vannak a lágerben? kérdeztem. Persze, akad itt mindenféle. Hol vannak most a németek? Erre felé egyet sem láttam. Állítólag érkezik hozzánk egy katonai bizottság, nem hallott valamit róla? Nem. Állítólag azért jön, hogy kiszabadítsa a nácikat a lágerekből. De állítólag jön vele a gestapó is. Erről hallott valamit? Erről sem. A németek állítólag fütyülnek rá, hogy itt nem a megszállt zónában vagyunk. Jellemző lenne rájuk... Szóval nem hallott róla? Csak híreszteléseket, semmi konkrétumot. Kitől hozott hírt Helen Baumannak? Haboztam egy pillanatig. A férjétől. A férje szabad. A második nő elnevette magát. Hogy fog csodálkozni, szegény? Be lehet menni a kantinba? kérdeztem. Miért ne lehetne? Maga nem francia? – Ez aszi vagyok. – Akkor mitől fél? – kérdezte a második nő. – Valami titkolni valója van? – Kinek nincs manapság titkolni valója? – Maga ezt persze nyugodtan mondhatja – felelte az első nő. A második nem szólt semmit, de úgy méregetett, mintha kém lennék. Gyöngyvirág parfümjének illata felhőként lebegett körülötte. – Köszönöm – mondtam. – Hol a kantin? – az első nő elmagyarázta, merre menjek. Úgy mentem végig a félhomályos barakkon, mintha vesszőt futnék. Mindkét oldalon arcok és kutatószemek jelentek meg. Úgy éreztem magam, mintha egy Amazon államba kerültem volna. Aztán ismét kiértem az utcára, a napra. A láger fölött szürke lazurként lebegett a fogság áporodott szaga, amely minden láger fölött ott lebeg. Olyan volt mint a vak. Helen hűsége vagy hűtlensége sohasem foglalkoztatott. A dolog túlságosan mellékes, túlságosan jelentéktelen volt, túlságosan sok minden történt, és annyira csak az volt a fontos, hogy életben maradjon, hogy ehhez képest ez a másik dolog szinte alig számított. Még ha a lövernében kínzott volna is a gondolat, Absztrakt elképzelés lett volna, amelyet magam találtam ki, vetettem el, majd vetettem fel ismét. Most azonban ott voltam a társnői között. Előző este láttam őket a kerítésnél, és most ismét láttam őket, a sóvárnőket, akik hosszú hónapok óta férfinélkül éltek, és a fogság ellenére is nők maradtak, sőt, nőiességüket éppen a fogság miatt még erősebben érezték, mi egyebük maradt. A kantin barakhoz értem. Egy vörös hajú sápatnő álltott néhány másik asszony között, akik élelmiszert vásároltak. – Hát maga meg mit akar? – kérdezte. Kacsintottam és tettem egy fejmozdulatot, aztán arrébb léptem. Gyors pillantást vetett rám a vevői feje fölött. – Öt perc múlva – suttogta – jó vagy rossz? Megértettem, hogy azt szeretné tudni, jó vagy rossz híreket hozok-e. Felhúztam a vállam. Jó, mondtam aztán, is kimentem. Egy idő múlva kijött a nő, és intett, hogy menjek be. Muszáj elővigyázatosnak lenni, magyarázta. Kinek hozott híreket? Helen Baumannak itt van? Miért? Hallgattam. Láttam, hogy szeplős az orra, és nyugtalan a tekintete. Ő is a kantinban dolgozik? kérdeztem. Mit akar? felelt kérdéssel a kérdésre a nő. Információt? Egy szerelő? Ki számára? A férje számára. Legutóbb ugyanígy érdeklődött valaki egy másik asszony után, mondta keserűen a nő. Az asszonyt három nap múlva elvitték. Megállapodtunk, hogy értesít bennünket, ha jó vége lesz a dolognak. Azóta se kaptunk hírt róla. Maga álszerelő. A férje vagyok, mondtam. Én meg Gréta Garbo, mondta a nő. Ha nem a férje volnék, miért érdeklődnék utána? Helen Bauman után gyakran érdeklődnek, mondta a nő. Fontos emberek. Akarja tudni az igazságot? Helen Bauman halott. Két héttel ezelőtt meghalt és eltemették, ez az igazság. Azt hittem, tényleg híreket hozott kintről. Meghalt? Meghalt, és most hagyjon békén. Nem halt meg, mondtam. A barakokban jobban tudják. A barakokban sok butaságot összebeszélnek. Ránéztem a vörös hajú nőre. Átadna neki egy levelet? Elmegyek, de szeretnék itt hagyni egy levelet. Miért? Miért ne? Egy levél nem jelent semmit, nem öl és nem szolgáltat ki. Nem? kérdezte a nő. Mióta él maga? Magam sem tudom. Csak részletekben éltem, gyakori megszakításokkal. Eladhatna nekem egy darab papírt, meg egy ceruzát? Van ott mind a kettő mutatott a nő egy kis asztalra. Miért akar maga egy hallottnak írni? Mert az ilyesmi manapság gyakran megesik. Ráírtam egy cédulára. Helen, itt vagyok, kint, ma este, a drótkerítésnél várlak. Nem ragasztottam le a levelet. Átadná neki? Kérdeztem a nőtől. Sok az őrült manapság, válaszolta. Igen, vagy nem? Eléje tartottam a levelet, elolvasta. Igen, vagy nem? Ismételte meg a kérdést. Nem, mondta. Letettem a levelet az asztalra. Legalább ne semmisítse meg! Mondtam. Nem felelt semmit. Visszajövök, és megölöm magát, ha megakadályozza, hogy ez a levél a feleségem kezébe jusson. Mondtam. Ó, hát még valamit? Kérdezte a nő, és a rám merett, sovány arcában ülő, kifejezéstelen zöld szemével. Megráztam a fejem, és az ajtóhoz léptem. Onnan még egyszer visszafordultam, és megkérdeztem. Nincs itt a feleségem? A nő rám merett, és nem válaszolt. Még tíz percig a lágerben vagyok, mondtam. Még egyszer visszajövök, és megkérdezem. Elindultam a láger utcáján. Nem hittem a nőnek. Várni akartam egy darabig, aztán vissza akartam menni a kantinba, hogy megkeressem Helent. Csak hogy hirtelen az az érzésem támadt, hogy elvesztettem a láthatatlanná tevő köpenyt. Egyszeriben védtelennek és óriási nagynak éreztem magam. Kénytelen voltam elrejtőzni. Találomra beléptem egy ajtón. – Mit akar? – kérdezte egy nő. – A villanyvezetéket kell megvizsgálnom. Itt hibásodott meg valami? Felelte mellettem valaki, aki én voltam. Itt nem hibásodott meg semmi, de tökéletes se volt soha semmi. Észrevettem, hogy a nőn fehér köpeny van. – Ez a kórház? – kérdeztem. – Ez a beteg barak. Ide rendelték? A cégem küldött azzal, hogy meg kell vizsgálnom a villanyvezetékeket. – Felőlem azt vizsgál meg, amit akar – mondta a nő. Egy egyenruhás férfi haladt el mellettünk. – Mi van? – a fehérköpenyes nő elmondta neki. Ránéztem a férfira. Úgy lett, mintha ismerném valahonnan. A villanynál sokkal fontosabb volna, ha orvosságokat, meg vitaminokat kapnánk, mondta. Az asztalra hajította a sapkáját, és kiment. Itt minden rendben, szóltam oda a fehérköpenyes nőnek. Ki volt ez? Az orvos. Ki más lett volna? A többiek nem törődnek semmivel. Sok a betegük? Van elég. És a halottjuk? Rámnézett. Miért érdekli? Csak feleltem. Miért olyan bizalmatlan itt mindenki? Csak, válaszolta a nő. Puszta szeszélyből, magamit sem sejtő angyal, akinek hazája is útlevele van. Nem, négy hete egyetlen halottunk sem volt, de korábban volt éppen elég. Négy hete még levelet kaptam helentől, től tehát még a lágerben kellett lennie. Köszönöm, mondtam. Mi van ezen köszönnivaló? kérdezte keserűen a nő. Inkább Istennek köszönje meg, hogy a szülei hazát adtak magának, s hogy szerethet, még akkor is, ha szerencsétlen a hazája, és szerencsétlenségében a még szerencsétlenebbeket bezárja, hogy rendelkezésére álljanak a vadállatoknak, és megölhessék őket. Ugyanazoknak a vadállatoknak, akik szerencsétlenné tették a hazáját. És most folytassa csak a munkáját, hadd legyen világosság, fűzte hozzá. Már jobb volna, ha némelyek fejében volna nagyobb a világosság. Járt már itt valamilyen német bizottság? – tettem fel gyorsan a kérdést. Hát az még miért érdekli? Úgy hallottam, hogy arra várnak. És örömet okoz az magának, ha tudja? Nem, csak figyelmeztetnem kell valakit. Kit? – kérdezte a nő, és felegyenesedett. Helen Baumant, feleltem. A nő rám nézett. Mire? kérdezte aztán. Ismeri? Miért? Ismét beleütköztem a bizalmatlanság falába, a bizalmatlanságéba, amelyet csak később értettem meg. A férje vagyok, mondta. Tudja bizonyítani? Nem, az én papírjaim más névre szólnak, de talán elég, ha elárulom önnek, hogy nem francia vagyok. Elővettem a halott útlevelét. Náci útlevél, mondta a nő. Gondoltam. Minek csinálja ezt? Elvesztettem a türelmemet. Hogy viszont lássam a feleségemet. Ebben a lágerben van. Ő maga írta meg nekem. Magánál van a levél? Nincs. Megsemmisítettem, amikor megszöktem. Mire való ez a titokzatoskodás? Azt én is szeretném tudni, mondta a nő. De magától. Visszajött az orvos. Szükség van itt magára? kérdezte a nőtől. Nincs. Akkor jöjjön velem, végzett? kérdezte tőlem. Még nem, holnap még egyszer eljövök. Visszamentem a kantinhoz. A vörös nő két másik asszonyjal állt egy asztalnál, alsó nemüt adott el nekik. Vártam, és ismét az az érzésem támad, hogy elhagy a szerencsém, hogy azonnal mennem kell, ha ki akarok jutni a lágerből. Az őrséget fel fogják váltani, és az új őrségnek előről kell kezdenem a magyarázkodást. Helent nem láttam sehol. A nő került a tekintetemet. Szándékosan hosszúra nyújtotta a vevőivel való tárgyalást, aztán újabb vevők jöttek, és észrevettem, hogy egy tiszt halad el az ablak előtt. Elhagytam a kantint. A kiáratnál még a régi őrség állt, emlékeztek rám, és kiengedtek. Elindultam, és ugyanaz az érzés fogott el, mint lövernében, hogy utána jönnek, és elfognak. Kivert a veríték. Egy ócska teherautó kapaszkodott fölfelé az úton. Nem tudtam semerre se kitérni előle, és tekintetemet a földre szegezve az út szélén mentem tovább. Az autó elhaladt mellettem, de rögtön meg is állt. Ellenálltam a kísértésnek, és nem erettem futásnak. Az autó gyorsan megfordulhatott, és aztán már nem lett volna semmi esélyem. Gyors léptek hangzottak fel mögöttem, aztán egy kiáltás. Hé, szerelő! Visszafordultam. Egy idősebb férfi közeledett felém egyenruhában. Ért valamit a motorokhoz? Nem, szerelő vagyok. Talán éppen az elektromos gyújtással van baj. Ugyan, nézze már meg a motorunkat! Igen, nézze csak meg! Szólalt meg a kocsi másik utasa, a sofőr. Felkaptam a fejem. Helen volt az. Ott állt a katona mögött, rám merett, és a szájára tette az ujját. Nadrágot és pulóvert viselt, és nagyon soványnak látszott. – Nézze csak meg! – ismételte meg, és a kocsi felé tessékelt. – Vigyázat! – Mormolta, mikor elhaladtam mellette. Tégy úgy, mintha értenél valamit hozzá, a motornak semmi baja. A katona mögöttünk bandukolt. Hogy kerülsz te ide? Suttogta Helen. Felnyitottam a motorház fedelét, nyikorgott. Megszöktem. Hogyan találkozhatnánk? Velem együtt hajolt a motor fölé. Én vásárolok be a kantinnak, Holnap után légy a faluban, barra az első kávézóban, reggel kilenckor. Előbb nem lehet. – Sokáig tart? – kérdezte a katona. Helen elővette a nadrág zsebéből egy csomag cigarettát, és oda nyújtotta neki. – Pár perc az egész. – Nagy baj, nem történt. A katona kivette cigarettát, rágyújtott, és leült az út szélére. – Hol? – kérdeztem helen a motor fölé hajolva – az erdőben, a kerítésnél. Tegnap ott voltam. Ma este? Habozott egy pillanatig. Jó, ma este. De tíz előtt nem mehetek. Miért nem? Akkor mennek el a többiek. Tehát tízkor, és ha akkor nem, holnap után reggel. Légy óvatos. Milyenek errefelé a csendőrök? A katona odajött. Nem vészes! mondta Helen franciául. Rögtön kész. Nagyon régi a kocsi, magyaráztam. A katona nevetett. Az újabbakban a bosok ülnek, meg a miniszterek. Már kész is? Kész, mondta Helen. Jó, hogy találkoztunk magával, jelentette ki a katona. Én csak agyit értek az autókhoz, hogy benzin kell nekik. Felmászott a kocsira. Helen utána megkapcsolta a motort. Működött. Valószínűleg csak a gyújtást állította le. Köszönjük, mondta, és kihajolt az ülésről. Lehajolt egészen hozzám, és hangtalan szavakat formáltak az ajkai. Maga igazán kitűnő szakember, mondta aztán fenhangon és indította. Néhány másodpercig csak álltam a kék benzinfüstben. Jóformán semmit sem éreztem, mint ahogy a gyorsan váltakozó, nagyon forró és nagyon hideg víz közti különbséget se érzékeli az ember. Aztán miközben gépiesen tovább indultam, lassan működni kezdett az agyam. Visszatértek a gondolataim, a gondolataimmal együtt elfogott a nyugtalanság, és csendesen furdalni kezdett a kínzó kétség. Halúsággal beleremegtem. Eszembe jutott, amit hallottam. Feküdtem az erdőben, és vártam. A sírató fal, ahogy Helen a mozdulatlanul és vakon az estébe meredő nőket nevezte, ritkulni kezdett. Nem sokára majd mind visszaosontak és eltűntek. A kerítés oszlopaira meredtem. Árnyakká lettek, aztán megjelent közöttük egy új, még sötétebb árnyék. – Hol vagy? – suttogta Helen. – Itt! – tapogatózva hozzá lopakottam. Ki tudsz jönni? – kérdeztem. – Később, ha mind elmentek, várj! Visszaosontam a bokrok közé, de éppen csak annyira, hogy ha valaki zseblámpát irányítana az erdőre, ne lássanak meg. Feküdtem a földön, és éreztem az avar erős szagát. Gyenge szél támadt, és út zizeget körülöttem az erdő, mintha ezer kém kúszna felém. Szemem egyre jobban hozzászakott a sötétséghez, és már láttam Helen árnyékát, s fölötte sápat arcát, de ez csak bizonytalanul, a vonásait nem tudtam kivenni mintha egy fehérvirágú fekete növény kapaszkodott volna a szöges trótra, aztán meg mintha egy sötét időkből felbukkant sötét alak lett volna, és éppen azért, mert az arcát nem tudtam kivenni, ez az arc a világ valamennyi szenvedőjének az arcává lett. Valamivel távolabb észrevettem egy másik nőt, aki épp úgy állt ott, mint Helen, aztán még távolabb egy harmadikat, meg egy negyediket. Úgy álltak ott, mint egy sor kariatida, aki a gyász és a remény égboltját tartja. A látvány szinte elviselhetetlennek éreztem, el is fordítottam róla a tekintetemet. Mire ismét odanéztem, a másik három nő nesztelenül eltűnt. Láttam, hogy Helen lehajolt, és a szögest rótot rángatja. Választ szét, mondta. Ráléptem az alsó drótra és felemeltem a fölötte levőt. – Várj! – suttogta Helen. – Hol vannak a többiek? – kérdeztem. – Visszamentek. Az egyik náci. Miatta nem bújhattam át előbb. Beárult volna. Az, amelyik sírt. Helen levetette a blúzát meg a szoknyáját, és kiadta őket a drótkerítésen. – Nehogy elszakadjanak! – mondta. – A legjobb ruhám! Akár a szegény családokban, gondoltam, náluk kisebb baj, ha a gyerekek a térdüket sebzik fel, mint ha a harisnyájukat szakítják el, mert a sebek begyógyulnak, de harisnyát újat kell lenni. Megtapogattam a ruhadarabokat a kezemben. Helen lehajolt és óvatosan átbújt a drótkerítésen. Így is megkarcolta a vállát. Mint egy nagyon vékony fekete kígyó szökött ki a vér a bőréből. Felegyen esetett. megszökhetünk, Kérdeztem. Hová? Nem tudtam, mit feleljek. Hová? Spanyolországba, mondtam. Portugáliába, Afrikába. Gyere, mondta Helen. Gyere és ne is beszéljünk erről. Innen senki se szöghet meg papírok nélkül. Ezért is nem ügyelnek olyan gondosan. Előttem ment be az erdőbe, majdnem mesztelem volt, titokzatos és nagyon szép. Abból a helemből, aki az utolsó hónapokban volt a feleségem, csak egy sejtelem maradt. Éppen csak annyi, hogy jólesően és fájdalmasan felismerhessem a múlt ködében, amelyben a bőr borzongva és várakozás teljesen összehúzódik. Helyette viszont ott volt valaki, szinte még nevesem volt, aki a kariatidák frízéből szállt le körülvéve kilenc hónap idegenségével, amely több volt, mint húsz év a normális életben.